Sziasztok, Freddy vagyok, és ez itt egy új filmbarátok audio kommentár, is ezúttal egyedül vagyok ott, mert lehet, hogy hallottátok a legutóbbi adásunkban, a 156-ban, ha minden igaz, hogy karácsonyi rovatunkban minden évben adunk egymásnak egy kötelező néznivalót, ugyanakkor azzal a célal, hogy valami jót csináljunk vele, hogy lehet, hogy ezt a filmet nem nézném meg magától, de, de higgyük el, hogy ez egy jó film. Nos, Black Sheep barátom úgy gondolta, hogy jót tesz velem, hogy megnézeti velem a Tor című filmet. Ez az a film, amiről a büdös életben semmi hajlandóságot nem mutattam valaha is, hogy ezt megnézem, mert emlékszem anno az, az előzetesét a hányásig mutatták a mozikban. Tehát nem tudtam olyan filmet megnézni 2011-ben, hogy ne kelljen kellje megnézni annak a borzasztó előzetesét, de elérkezett ez az időpont, közi Blackship, és úgy voltam vele, hogyha most a szabadságomon, a délelőttömet ennek szentelem, hogy megnézem ezt a fantasztikus művet, akkor csinálok hozzá egy audio kommentárt, mert én a annyira nem is anonim, szuperhős ellenes liga vezéregyénisége megnéz egy ilyen filmet, ami a bolykottált korszak előtti ö, időkből van, tehát én 2012. július óta nem nézek egy szuperhős filmet sem, ami az, azóta készült, de ez az előtt készült el, úgyhogy nincs diszkvalifikálva, és ö, én most mindjárt be fogom kapcsolni ezt a filmet, és ö, rögzítem hozzá itt a gondolataimat. <gül> Úristen, mit, mit csinálsz velem, Black Sheep? Na, nem garantálom, hogy nagyon magas minőségű lesz az audio kommentár, valószínűleg 80%-ban csak öh, öh, ebből fog állni, de tudjátok mit, én most itt az előítéleteimet, lehet, hogy eddig nem úgy tűnt, de most itt félreteszem, hagyom, hogy ez a film meggyőzzön. Tudjátok mit, megadom neki az esét. Ez egész mitológiai témakör, ez sosem közel a szívemhez, éppen ezért ennek a filmnek nem lesz könnyű dolga, de tudjátok mit, megadom neki az esét. Győzzél meg tor, hogy ez egy, ez egy jó film. Úgyhogy ja, lehet, hogy mivel először látom ezt a filmet, lehet, hogy sok ideig nem mondok semmit, mert követem a nagyon szofisztikált szövegkönyvet. Nem, nem, nem, megint előítelteim vannak, nem. Meg fogom nézni. Úgyhogy lehet, hogy nem nagyon haladszik majd semmi, lehet, hogy tényleg mondogatok néha valamit de majd meglátjuk. Na, a film, ami rendelkezésemre áll, nem tudom ebből hányféle szuper rendezői változat van, vagy akármi, én, az én verzióm 1 óra 54 perc és 50 másodperc, úgyhogy remélem ez az általános tor uh, formátum, úgyhogy, uh, na jó, essünk neki, itt van hoztam paradicsomlövet. Paradicsomlével fogom megnézni ezt a filmet. Tudom, hogy most sokan sugárba hánynak. Én nagyon szeretem. Na. Oké. Okay. Szerintem próbálom húzni az időt, de felesleges, mert túl keresnem rajta. Úgyhogy akkor lehet ízítani a lejátszó gombot, visszafelé számolok, és akkor velem együtt nézhetitek ezt a csodálatos alkotást. Na. 5, 4, 3, 2, egy tessék. <hums> Na, hát eddig jó a film. Jó kis Paramount. <hums> Tudjátok, most dicsérjenek el a marvel -t. ez a képregény lapozgatós intro, ez nekem mindig tetszett. Tessék, máris egy pozitívummal kezdem a filmet. Ez, ez egy jó kezdés. És nem is gyűlölöm minden Marvel filmet. Tehát ez az első vasember filmet kifejezetten szeretem, megvan otthon DVD-n. És a pókember filógiát is szeretem, a Toby Maguire félét. De aztán hát jött ez a szerintem minőségromlás a másik vasemberrel, és ez a mérhetetlen dömping, ami szerintem undorító, de ez egy másik téma, ezt már sokszor mondtam. Tessék, figyelme a cselekményt! Hát igen, két minőségi színész, aki nem tudom, mit keres itt, de mindegy. Ajaj, na mi jön? Tóra kalapácsával repül? A arra még várni kell. Hú, de imádtam azt a bosszúállókban. Alig várom, hogy láthassam itt is. ez volt? Már tor, Vagy ez a főgonosz lesz, aki nagy benyomást tett az emberiségre. Mindig olyan jókat hallani a Márvel fő gonoszokról. Nem, ez már a tor volt valószínűleg. Ó, oh, na! Itt csak a kezdés! Á, ah, most sem a mitológiai rész. Úristen. Ez az Anthony Hopkins? El is hogy ez is benne van, vagy csak. Na, ez az ő hangja. Uh, ez a jó kis CGI orgia Ó, oh, a trónok arca! Jégóriások. hogy lebeg az ott. <gül> oh, ez milyen... Orgona? Jaj, gyerekek, hát ez nem néz ki jól. Most komolyan. Tehát... Nem, én tényleg kezdek rezisztens lenni ezekre a CGI őrületekre, eh, eh, ahol lerombolják a fél város, még ilyenek. Egyszerűen nem tud már lekötni, úgy, Tizen, akárhány éves lennék, azt gondolom, hogy ez a filmművészet csúcsa, de, de kezdek tényleg egyszerűen már, már megundorodni ettől. Most a Mr. Miyagi beszél belőle. Ez meg az a Loki, akit a bosszú megismerhettem. Milyen jó karakter volt. Na, az ilyen CGI-enetekre gondolok. Egyszerűen látom, hogy nincsenek ott azok az emberek. Oh, nagyon jó a Kalapács és gyerekek, látni, hogy egy ilyen Másfél kilós műanyag Hapszivacsos megoldás Aj, oh, te is Itt vagy Megint Túl negatív vagyok Csönd legyen. És Anthony Hopkins megnézi ezt a filmet, nem érzi magát hülyének egy ilyen sisakban, és egy szarvas sisak is. Nagyon praktikus lehet csatában. Össze-vissza billegne a súlypont miatt. Na, hát erről nem is beszélve. I swear. <laughs> Aki még nem nézte meg a Conan O'Brien műsorából a Kamu előzeteseket, ahol ilyen vinyogó hangot adtak a Tornak, óriási. Onnan ismerem ezt a jelentet. Ezt nagyon biztosították, halljátok. Csak én nézem úgy, mintha kivágtak volna egy lényeges jelnetet az előbb. Tehát ez kicsit ilyen, mintha csak úgy beírták volna, és nem lett volna semmi felvezetője. mérges valaki? Ezek sose szoktak otthon tréningruhába lenni, vagy valami? Brother. és látja, hogy ennek hátsó szándékai vannak. Madness! This is... Jotenheim! Jaj, istenem, gyerekek, ez unalmas. <gül> Jaj, negyed óra. Te jó ég. Előre látom, hogy ez lesz a Comic Relief karakter, az a mű Obelix. se néz ki jól. Most te haragudjatok, hogy ennyit krákogok megint, de ez, ez nem néz ki jól. Még 2011-es mércével sem. Úristen az Idris Elba там Első osztályú biztiön. Mondjuk eddig legalább semmi szuperhős dolog nem történt. Ezt mondjuk értékelem. Yeah. <laughs> Most kerül a földre mi? Hát nem úgy tűnik, Max kőbánya lehet. Köszönöm egy kis Itt Loki hátba támadja biztos a csapatát, és mindenki túlélik, kivéve Thor. Mármint, mármint mindenki megvan, kivéve tor. A jó lenne mondjuk, ha nem ilyen mesterséges, mesterségesen sötétített képpel kéne ezt nézni. Le fog hajolni. Jaj! Jaj, Istenem! Milyen James Bond kötyük is vannak. csorgó mint a pop-up-ját statisztáit nézni. Ja, ja, gyerünk tovább. Hmm. Ne, gyerekek <gül> <gül> <gül> Gyerekek ez fosság! Hogy tudja Gergő ezeket mind megnézni? Én ezt fel nem fogom. Mind ilyen halandzsább baromság, hogy akármi baja van, hirtelen kitálnak valami új szuper képességet, ami, aminek hála hallhatatlanak ezek. Tehát úgy ér, mint a James Bond, azt se szeretem. Pont ezekért leglehetetlenebb szituációkba kerül, ott is egyszer előhúz egy lézer, nem tudom én, cipőfűzőt, és azzal megold mindent. Ja, Istenem, már kezdődik ez. Minden tíz éves álma ez a film. És akkor ezt nem tudtad csinálni annál a végtelen kesztyűs fazonnál, te szupertor. Te persze. Valami mindig van. Oh, Istenem. Há, kégyú! Meg demotiváltnak. Ennyi. Így kell forgatókönyvet írni. Na ja, most megkaptad Na akkor most kerül a földre olyan a szeme az Anthony Hopkinsnak, mint a Mr. Typhel nek a macskafogóban. Oh. Oké, okay, tehát ott van az a csúcsfegyver, és egyszerűen kihajtja, hogy bárki megkaparinthassa. Nagyon jó. Oh, this is Earth, isn't it? Ama. Um, uh... tudja, hogy ez egy fegyver volt. Na, talán most egy fokkal elviselhetőbb lesz a film. Most jön az biztos, hogy jaj, mi ez a televízió? Ez mi telefon? Sokkoljátok már le, hát az a gyenge pontja. Mindig csodálkoztam, hogy ezek tényleg ilyen gyorsan hatnak? Vagy ez, ez a filmnek a gyorsítása? Már engem is altattok már el, és azért nem volt ennyire gyors. lesz a kalapács. Ó, persze. Ilyen mázja, hogy ezt is ugyanabba a világban dobatja az Anthony Hopkins, mint ahol a tor van. Az a hely úgy nézett ki, mint a GTA 5-ben az a... Si falucska és az átmenet, hogy pont ugyanúgy fekszik. Nagyon jó. Csak úgy besétálhat ide. Ott fekszik át túl, nem mibe. Hát nem teljesen így képzeltem el, de hú, ezt a dalt szeretem. Igen, is jó kis erősítő sör. Jaj, itt a kameó. Stanley. Mindig szimpatikus volt a fazon. Nem arról van szó. Bírtam az öreget. Jaj, ez a, az ügynek, vagy mi a túró? A bosszú állókból. Eddig kiset értek tértek arra, hogy miért beszélik ugyanazt a nyelvet? Mi az a muskétás csáó? Itt vagyok még egyébként, csak nem nagyon van, mit kommentálni ezen. Ez... Tiki. Több mint egy óra. Ez a blok, amit meggyósoltam, csak tévé helyett kávéval. Ez <hül> <hül> a színésznő is ismerős arra Miért nem ássák ki a kalapács alatt, és úgy emelik ki? Meg se kérdezi, mi az, hogy műhold... nem egy nethery portmán szerep. Ez inkább ilyen nem is tudom Elizabeth Banks vagy ilyesmi. Én túl kvalifikált ehhez. Bírom, hogy tornak is mindig ugyanannyira trimelt szakálla van. Hm-hm. <hül> Mindenki tudja, mi ez a shield. Igen, ez eléggé realisztikusan zajlott. Aha. jó gyerekek! Ha ezt nem kéne megnézni, már rég kinyomtam volna, mert nem köt le sajnálom. A Shield. miért egyik se kérdezi meg mi az, hogy S.H.I.E.L.D. Menedzserre Gyorsan ment, jó, Duma. a színésztől, és mindig az ördögűzőt, a kezdet jött eszemből. Legtöbben utálják azt a filmet, én egész óra vagyok azzal. Ott van az a jó kis mondat, az a God is not here today, priest. ismerés is ezt a kifejezést, hogy you need a lift, ez, ez óriási, tehát ez hát én nem tudom, én lehet, hogy nem így csináltam volna. Egy kicsit azért legalább beraktam volna pár percnyi ilyen montást, hogy hogyan tanul meg beszélni vagy valami, vagy Érdekes, eddig teljesen nyíltan beszélt erről az egész mitológiai háttérről, meg ő kicsoda, meg ezzel a címszóval verte mindenkit a, a kórházban, most meg már nagy titkot csinál belőle. Ez elég konzekvens. Hát, ah, hogy mint egy bumeráng. Ez is elérus a leg szerepe. Erre mindenki emlékszik majd. Már később jött aztán a. a úristen, hogy hűek, éjeli, éjeli féreg. Ja, abba, abba már jót alakított. Az egy olyan szerep, hogy. Hm, na, René Russo megint itt van a, a minőségi ligában. Na igen, Disney rendet csináltak. Nem úgy van, hogy ennek már semmiféle ereje nincs? Oké, okay, izmos, de hogy mondjam, semmi természet feletti képessége nincs már tudommal, mert elvette azt a, az Odin. Grancy Jackson. Valamint egy igazi név, valamilyen producernév. és lehet, hogy én emlékszem rosszul, de nem úgy volt, hogy, hogy megfosztotta őt attól is, hogy ezt a kalapácsot felemelhesse. Tehát nekem nem teljesen értem. Hogy olyan ember veheti fel, aki méltórá, vagy valami ilyesmit mondott az elején. Most ezek után. Csak ennyiben nehezítette meg a dolgát, hogy mérföld mérfölddel arraibb dobta le, mint ahol a tort. Hát ez... Oh, jó. Nézzük. Ezek a textilalgutak kicsit olyanok, mint az, amik az it ben voltak. ti vagyok ezt so Silver Hawk? vagy Silver Eye? vagy hogy hívták ezt a Jeremy Renner karaktert? Csasszem, vagy. Tök mindegy ő is jobban tudjátok nálam. Ah! Ez is ben volt abban a Conan komó előzetesben. This is my super kick! <laughs> jó, ez a mikropoin lenne, nem tudná felemelni. Befosik az erőködéstől. De hát tudjuk, hogy ez nem fog megtörténni, mert rökködni is fog. <Szor> Na. Há vannak itt még meglepetések? Kérem szépen. ki fogja felemelni a Neteli Portman, vagy mi? Na, melyet a nyíl. Szívás! Na mégse kapsz válaszokat? Port menni? Most azt kell mondani, amikor mindig mondom, hogy mi fog történni, általában nem az történik, tehát legalább nem olyan sablonos, mint az ember gondolná, hogy ha már mindenképp valami pozitívumot kéne mondani, meg tud lepni. Nem minőségével, hanem dramaturgiailag. Gyönyörű, nagyon szép. Az asszisztens csajnak is sok szerepe van egyébként, tehát ő is csak ilyen félig meddig korik, Hú, ú beraktak ilyen alibi karcolást. <gül> <gül> Ezzel kezdődött az előzetes annak idején, nem emlékszem. És pontosan tudják, ki ő most nem. Ez szórakozzunk már, ez a true shield Tehát ez most hogy került ide? Tehát azt hittem azért ez ilyen egyirányú út vagy. Ennél kicsit komplikáltabb, mint hogy öltönyös Street megjelenjen. Na, tessék, ezt mondtam az előbb. festett szakál, nem? Hú, nekem nagyon úgy tűnik. Szemöldök is. Jaj, ott, ott egy könycsepp. A paradicsom lé vannak ilyen tippek. Sétálj, miközben telefonálsz. minden nap egy pohár, gyümölcs vagy zöldség levet. Mosolyogj többet. Hát, ahhoz jobb film is kéne. Hupsz, ezt kimondtam? Ajjaj. <hupsz> És ő hogy tud csak ide bemenni? Tehát neki ilyen vendégkártyája van a shieldnél, hogy hogy isteni akkreditációja van, vagy ez hogy néz ki a gyakorlatban? Mi ez a fotó? <laughs> Na, no, hát két 3 óra gyerünk egy kis paradicsomlevet öntek magamnak én is kocintok a srácokkal bisszem egy a white walkerekhez mi mi mi der wohl nach Igazából miért olvadt el mindig mindenki ettől a Loki karaktertől? Tehát nekem a, a Bosszúállókban sem tűnt ki, mint olyan hűde emlékezetes karakter. Volt ez az egy jelenete a hákkal, az tény, de azon kívül én nem tudom. Tehát kicsit túlértékeltnek tartom. Számomra valahogy hihetetlen, hogy ez három részt megélt ez a. ez a brand. Ez teljesen középszerű, ez a film. Őszintén, tehát most nem, nem a fikázásról mondom, de semmi olyan jelenete nem volt eddig, ami, aminek köszönhetően a későbbiekben bármikor is érezném azt a kényszert, hogy én ezt újra megnézzem. Hát a vasember egyben vannak, ott tényleg ott vannak jó jelenetek, kúl cool jelenetek, ott a karakterek tök jók, de ez, hát én nem tudom, próbálkozik viccekkel, amik nálam nem ütnek, látványvilág az elég rossz szerintem sok szempontból ez a mitológiai szál sem egy nagy szám bár még talán az, az egyetlen ami egy, egy kicsit kiemelkedik ebből az egészből látszik, hogy élvezik a szereplést ez a Chris Hemsworth egy, egy, szerintem egy jó színész látni, hogy, hogy kedveli ezt a karaktert, minden rendben van, de ez ettől ez nem egy jó film. Hát még amikor kiderült, hogy nekem ezt meg kell nézni, még akkor is sorban írták a Marvel fanok. A Marvel fanok, akik minden egyes ilyen filmet megnéznek, hogy Ú, uh, hát ezt azért én sem nézettem volna meg de ami ez egy elég figyelmeztető jel. Hát ők is azt mondja, S.H.I.E.L.D. vagy micsoda. Tehát nem tudja, mi ez, de nem járnám utána, hogy helókik kik vagytok, igazolványt kérek, megkérdezi a rendőrségnél, hogy mi a fene ez. Hát mindenki úgy reagál, hogy éppen a forgatókönyv megkívánja, hogy eljussunk A pontból, B pontba, aztán onnan a bosszúállókba, és utána onnan a bosszúállók háromba, négybe, és így tovább örökké valóságig. Ha ha ha. még 40 perc. <gül> Ezzel törtem a szabad napom. És ezután még Robin Hoodot megyek el a moziba, tehát ez a nap ez potenciálisan tényleg kuka. ez a társaság is. Milyen rossz. Ezek vannak a többi részekben is? Hogy meghalnak, gondolom. Hát én azért igazán pörgettem a Vox-ot, meg minden. Nagyjából képben vagyok ezekkel, még hogyha nem is nagyon akarom, de hát hallgatom a podcastet közben, hogy mikről beszélnek a többiek. Ezekről soha nem szereztem még tudomást. Tehát annyira jelentéktelnek. És ez Ú, micsoda, Intergalaktikus hütyi volt. Most ebből a S.H.I.E.L.D.ből tévésorozat van. Akányszor rákeresek a S.H.I.E.L.D.re, az én személyes kedvenc tévésorozatomra, a rendőrösre, mindig ez jön aztán be. Ellopták a nevét is. Oké, tehát tóra volt, so saját nem csinált semmit ö, kaja ügyileg. Csinál rántottát a többieknek, jó. Jaj, tényleg még ez is itt volt. micsoda a Cosplay Társaság na ez egy jó poén volt Ironia nélkül az egész jó volt. Rávó itt áll egész áldott nap. oda a Ó, még ez is tudja rejteni. Nagyon jó. Úgy itt a District 9. Írha jó. Jaj, most leküldi ezt a nagy robotot, vagy mi a fenét? Ó Jöhet megint a CGI rombolás Ő néz ki, mint a, az a lény a, hogy hívják? a nap, amikor megállt a föld, vagy hogy hívják, ott volt ez a nagy földön kívüli robot. Mindjárt megint magához rattalál. Na hát... Volt egyáltalán eddig bármiféle áldozat? Ez nem csak a lakosság, tehát oké, okay, azokból a White Walkerekből meghalt egy pár, de azon kívül ez annyira steril, családbarát, ilyen wannabe akciófilm, Ami oké, okay, mert hát ez végső soron. Én, én tényleg csak ismételni tudom magam, és ez nem. Nem leszólni akarom azokat, akik 20 akár éves fejjel is ezt nézik, önszántunk volt, teszem hozzá. De hát ez tényleg, ez egy. ez egy gyerekfilm. Ahhoz viszont ez a mitológiai szál, meg szerintem ez túl nagy falat nekik. Én, nem tudom, én szerintem ezt 10 11 néesen megnéztem volna, ez akkor se kötött volna le. Pedig hát minden marasságot megnéztem. Ott van a titánok harca, az, az egy sokkal jobb film ennél. Abban működik a kaland része, működik az akció része, ott van a mitológiai része, ami, ami ugyanúgy tök jó helyt áll, és működik nálam is, aki egyébként annyira nem nyitott. Erre. Ja, hogy ő nézi az egészet? Natalie Portman karaktere és miért csinálja ezt? Mi csak nem is érzem, hogy ezek szerelmesek lennének, vagy valami, hogy valami, legalább valmiféle ilyen motiváció jelen lenne, de persze belekeveredik ilyen isteni történetszálba halandóként, Jó, jó, jó. Persze, bárki bekajálja ezt. Jaj, kezdődik. És ráesik a fejére és szét tintja. Jön az Asterix sisak, és minden jön vissza. Ez a legbénább fegyver, ez, ez a kalapács. Ez egy tompa kalapás, legalább éles lenne, vagy valami. Ez rövid nyele van. Én nem értem ezt komolyan. Úristen. ez borzasztó ez az akció rész hát ez most őszintén nézzétek meg mi zajlik itt úgy beszélek mint a rossz pc-s időkben sérülései is meggyógyultak igazából miért vették el tőle? Tehát semmiféle értelmes. Jaj. Szörnyű. kicseset röpködés. Most mitől kezd repedezni a jég? Persze erőködéstől, oh, körbe magát, hogy megolvadjon. Uh Hú, mennyi van még. 23 perc, ez az! Nagyon jó, halad, halad ez a vacak. Annyira működött is ez a lámúr közöttük, nem? Ti is Ez annyira annyira adta már magát ez a csók. Bizserget köztük valami. Szikrázott szabályosan. René Ruszó fog kardozni, vagy mi van itt? Úgy van. És egyet még le is kardozott. Ó, há, há, há. Óriási! Ez tele van ilyen, ilyen manisátnak gondolt beállítással, de egyszerűen olyan szörnyű. Ennél általak a második még rosszabb. Most miért nem védte ki ezt a, azzal a szuper És azok a szuper most hol vannak, tulajdonképpen? Ők is átmentek, nem? Vaj, még ő is erről a fantasztikus kapcsolatról beszél. Mindjárt megittem egy. Liter paradicsom neve. Ay. <gül> óriási! Ó, ezek a drót köteles! Jaj, kis Rutánc! Jaj, oh, nem bírom! Nem tudja felhúzni magát ez a... Jaj, Isten már megint. <gül> Jaj, gyere! Istenem, ezt a fasságot. Ez a sisak egyszerűen ez se kibé, mint a bogyó és babócából a sem babóca vagy melyik az. Nem, ott volt a szarvasbogár gyerek. Annak volt ilyen feje. Szóval nem tudja felemenni a kalapácsot, de miért nem nyomja szét a belső szerveit, ha ez ilyen nehéz és masszív. a green screen örölet minden színes, és egyszer mégis olyan unalmas az egész. <síns> Jó. Azt hittem, jóval minőségibb lesz ez az adja kommentár, de egyszerűen az alapanyag, ez nem ad semmit hozzá, hogy valamit is kihozzak ebből az egészből. Olyan jellegtelen. Még a Marvel filmek között is talán az egyik legjellegtelenebb lehet. Szerintem A szemletelyi benne van a második részben is, ha jól emlékszem. Kellett az a csekk. Itt van ez a nagy világ, de az égvilágon semmit nem láttunk belőle, csak kb. egy-két ilyen tróntermet. Tökre megnézem, hogy hogy zajlik itt a kereskedelem, vagy az átlagos népnek a hétköznapja, hogy néz itt ki. Végig ezt a dajerot szakálú parasztot lehet látni, hogy próbálgatja a vicceit helyette. hát senki nem hal meg. Loki is ott volt a bosszú állókban. Azt sem tudtam, ki az ott, amikor néztem. Tessék, Anthony Hopkins se hal meg, senki nem hal meg, teljesen tét nélküli baromság az egész. Franchise, franchise hátá már, már a franchise egyik darabjában is egy mini franchise működik. mikor például a négy barátjából se halt meg egy se. 10 perc. Jó, stáblis, tehát, azt, azt örömmel kihagyom. Ennyi CGI-nál biztos lesz az is, hogy 8 perc, úgyhogy már, már nagyon itt a vége. Ja igen, még ez se halt meg. Semmi, ez egy, ez egy tét nélküli nulla. ott a híd végén, és kukkolnak. Na. Stáblista. Nagyon jó. Na is halkítom ezt. Sejtettem, hogy nem nagyon fog tetszeni. De, hogy ez a film, ez ennyire steril, jellegtelen, és és egyszerűen semmiféle kézelfogható dolog nincs benne, ami, amiből ki kéne tűnnie a maradék 250 filmből, ami egy évente megjelenik Hollywoodban. Nem tudom. Pff, miért? Blackship. Mi, mi fogott meg ebben a filmben? Mi az, amire azt mondod, hogy hú, igen, ez a Freddynek. Ez egy, ez egy ö, olyan élmény lesz, hogy talán átgondolja ezt az egész szuperhős ellenességet. nem mondjuk a szuperhős dolog az viszonylag visszafogott volt többnyire. Vannak ezek a borzasztó akciójeletek, ahol minden morhoságból kimentik magukat a szuper kütyűjükkel meg tulajdonságaikkal. Tehát azért ez mentes attól. Idriszelben, jól mondtam, te jó Isten, mit keres ez is itt Na, ö, de egyszerűen az akció szerintem hót, vérszegény volt szó szerint. Humor az 95%-ban nálam nem működött. A történet az nem, nem volt egy nagy szám egyáltalán. Ez egész földes kirutvanás igazából, hát hogy mondjam, csak egy, csak egy jó ürügy volt, hogy belerakhassák majd a továbbiakban a állokba és Előesenek pár poént, ami nem igazán működött. Szerintem ocsmányul nézett ki javad részt ez a film. Hát, mit mondjak még? Nem tetszett, hát sajnálom. Most tudom, hogy nem volt a legszofisztikáltabb jó kommentár. Nehéz is volt helyenként úgy figyelni a Történetet, hogy közöni beszélnem is kéne valamit, és ne csak belenyögni, úgyhogy ezért elnézést. A, a többi audio-kommentárunk az lényegesen színvonalasabb, ebben semmiféle kétség nem lehet. De hát azért remélem, kicsit osztozkodtam a, a fájdalom, főleg ha olyan más ember nézni esetleg aki szintén nem annyira szuperhős rajongó, mint én. De hát ez, ez tényleg nem volt túl. Túlnyerő ez a film. Úgyhogy sajnálom, Black Sheep, ö, majd megbeszéljük, hogy mi volt itt a koncepció felőled. Ö, biztos, hogy van itt ennél még rosszabb már film, de hogy ez szerintem a legrosszabbak közé sorolandók, az nem lehet kétséges. Részemről legalábbis. Jó, ö, Köszönöm, nem tudom hányan hallgatták meg ezt az adió kommentárt. Podcasten beszélünk akkor erről a filmről is röviden. Gondolom a többiek is beszállnak, mert ők is szerintem látták már. Úgyhogy ez csak egy ilyen próba, próba volt, kis extra tartalom, is akkor remélem valamilyen élvezhető volt. Sziasztok!